то колоти буде той, другий буде драти. І після того поет приводить серію прикладів насилля багатих над убогими, а ще більше про неправедний суд, який тоді почав заводитися і служив не так для становлення права, як для самозбагачення старшини. Козацька держава Агонізувала, її роздирали внутрішній суперечності і розлам у системі думання між нижчими та вищими сферами. Кирило Розумовський та його оточення чудово розуміли анахроністичність козацького укладу, але вони опинилися між двох вогнів Російської імперії яка не бажала дозволити встановлення держави нового типу на українських землях, бо її політика, як не раз зазначалося, була спрямована на умалення прав та свобод українців, а не на їхнє прибільшення. А з другого боку, реформи Розумовського зустрічали глухий, але виразний опір низів тодішнього суспільства – з якими старшина вже не вміла та й не хотіла рахуватися, бо розуміла, що пропустивши момент, коли може легально і безболісно здобути дворянські права, хай і російські, вона опиниться поза суспільством і втратить свої родові завоювання, як втратили і опинилися поза суспільством мазепенці, що піднялися за свободу рідного краю. Ось чому досить стало ґрунтовного доносу якогось Іуди. Підступника, щоб та держава впала. Історія русів про цей сумний акт писала так. Генеральне зібрання у Глухові і відправлений на нього до двору донос були учинені старанням радника і улюбленця Гетьманського Григорія Миколаєвича Теплова. Перебуваючи в Петербурзі доповідачем у государині, він діяв хованим чином супроти графа Розумовського, а коли побачився з ним у першому палаці, то зустрів його з розверстими руками. Граф Григорій Григорович Орлов, що був у тій кімнаті, ствердив пророкування Гетьману матір його, проголосивши в голос при численних свідках. І цілує, його ж і зрадить, цитуємо за історією Малоросії Бантиш Каменського. Як особистість Кирил Розумовський був людиною не лише й розумною, але принциповою та чесною. Нелегко було йому втримуватися поміж тодішнього безчестя і аморальності, про що свідчить така про нього балиця За обійнім столом у цариці Катерини розмова пішла під час десерту про наклепників, і цариця вирішила випити за здоров'я чесних людей. Всі наслідували її, окрім графа Розумовського. На запитання цариці, чому не хоче бажати добра чесним людям, він відповів, не доторкнувшись до чарки. Боюся, що мор буде, тобто коли б погинули безчесні люди, то на землі мало кого залишилося. Отож Катерина Друга повеліла гетьману подати у відставку. Він якийсь час вагався, адже вбивалася головна мета його життя, але змушений був упокоритися. 10 листопада 1764 року вийшов указ про знищення гетьманства. «Не за реформи, вважаю, покарала цариця Киріла Розумовського, а за дерзновенне прагнення увічнити гетьманський уклад у своєму роді та й на землі своїй. Зрештою, коли придивитися до реформ самої цариці Катерини, то вони з реформами розумовського були погідні, навіть якісно тотожні. Персонально гетьман покараний не був, він дістав чин – генерал-фельдмаршала і багато маєтків в Україні. Жив під Москвою в Петрівсько-Розумовському, потім в Україні, здебільшого в Батурині, який йому так і не довелося реанімунувати столицю своєї держави, але який йому було віддано у власність. Не відкрив тут він і проектованого університету в 1715 68-1771 роках був членом Державної Ради. Його підступник та зрадник Григорій Теплов у 1767 році став сенатором. Наступні акти донищення української автономії, адміністративно-правового устрою Запорозької Січі та закріпачення селянства стали справою часу і невдовзі один за одним відбулися. Полковий поділ на Слобожанській Україні знищено в 1765 році. Запорізька Січ була знищена в червні 1775 року. Полкова система на Гетьманщині була знищена в 1781 році, тоді ж утворено намісництво за російським зразком, кріпацтво юридично оформлене указом Катерини 1783 року, за яким населян Лівобережної України і Слобожанщиною поширювалися загальноросійські закони. Краще у того часу протестували, але були то одиниці. Більшість мовчки схилила голову. Історія русів про це написала досить виразно. Старшини генеральні полковники, що мали своїм обов'язком за інших часів скликати збори і посилати депутацію до двору, про вибір нового гетьмана, сим разом про вибір принишкли, а уроївши собі, що всі рангові маєтки, за прикладом гетьманських, приречені на вічну роздачу теперішнім їхнім власникам, як останніми старої системи урядникам, спокійно вичікували на ту подію, і тішучи себе надію зробитися коштом нації багатими власниками, заставили ту націю дожидати сповнення обітниці Отця Небесного. Але самі в розрахунку своєму прикро помилилися, бо згодом сталося з ними не так. Історія русів, Київ, 1991 рік. Сторінки 215-216. І справді, історія української держави була преречена на швидку загибель. Посприяли цьому як вороженьки, так і свої люди. Одне слово, як напише згодом Тарас Шевченко в Юродевому Більш нічого не викроїлось і драму глухими темними задами на смітник винесли. Не всі мовчали. Одним із найяскравіших протестів памфлетів на знищення української держави була цитована тут не раз історія русів. Голосно заплакав на уярмлення своєї батьківщини і Василь Капніст у своїй Оді на рабство. Наспів я ліру наладнаю, І сумом котрий відчуваю, Журливий тосний звук полю Від струн омитих сліз рікою, Вітчизне стугою такою, Уярмлення на світ з'явлю. Знищення українських прав та свобод Для поета – велике нещастя, яке він щиродушно переживає. Куди не поверну зірницю, немовно скорбною вдовицю, на рідну землю я дивлюсь, сільські забулися утіхи, всі ігри, танці, жваві сміхи, веселих співів гук затих, хоч виясно золотіють. Поля луги, ліси німіють, Як хмара сум наліг на них. Де села і міста пригожі, Ховав від бід свободи щит, Будує влада загорожі, І волю путами щемить. Де щастя і добро для люду Текло провільно там повсюду, Неволя вже відгонить прич, а гей, так доля дивно грає, Бо слово лише одне зміняє, Нам день ясний на темну ніч. Колись було, що Вседержитель Із тьми був словом світ творив, А ви, царі, хіба творитель Вас владою був наділив, Щоб ви в країнах своїх красних Могли щасливих у нещасних Добро у зло перетворять, нащо вам скипт у руки вклали, Щоб ви бичами світу стали, і дітей своїх могли згублять. Ви позирніть на ті народи, де рабство тяжко люд гнітить, де любої нема свободи, де тільки ланець брязкотить. Для бід там смертні народились. Там їм приниження судились, нещастя повну чашу п'ють, Під дігом навісним держави, Потоками під кривавий, І гірше смерті там живуть. Насильство влади всі страшаться, Зірникне, можуть лише стогнать, Підвести голови бояться, На жезл готовий їх карать, када на храбських знемагають, а збити путо не дерзають, що так утяжує всіх їх. Бояться, кари аж стовпіють, і лише у думці вони сміють постати проти чеп своїх. Але це був голос, волаючи, у пустелі. В Україну потоками підуть байстрюки Катерини, за висловом Тараса Шевченка, який з'єднається тут із місцевими шукачами російського дворянства, і Україна засне, аж доки її не почнуть будити своїм віщим словом Іван Котляревський, а за ним і Тарас Шевченко. Українські літописи 17-18 століття, як чинники державотворення. Явище літописання цього часу називають козацьким, тобто воно є витвором козацької держави, що почала встановлюватися на початку XVII століття і протривала до знищення інституту гетьманства, розорення Запорізької Січі, і перетворення України в провінцію кількох держав – Росії та Польщі, а після розділів – Польщі-Австрії. Однак явище літописання має ширший характер, одне те, що воно творилося і поза межами козацької держави, а друге, що охоплювало інтереси не тільки козацтва, а й інших станів – шляхетства, міщанства – Духовенства, зокрема, розвивалося монастирське літописання. Простежується розвиток жанрів цього підвиду літератури. Записки самовитців, компілятивне, регіональне літописання та їхні змішані форми, хроніки, діаріуші, пам'ятники, родинні записки, Монастирські літописи різних конфесій, перші курси історії України, повісті літописні, сказання, короткі літописи, реєстри, кронічки, описи. І все-таки козацьке літописання – основа, головне можна сказати річище історіографічного мислення українців того часу, і це знову-таки зв'язано з характером державотворення тієї доби. Загалом же, коли глянути на розвиток літописання як літературного явища в цілому, неважко помітити, що попри існування його локальних чи індивідуальних форм та жанрів,